i živjeći u brigama i bogatstvoj i slastima ovoga života, budu ugušeni i ne donesu roda. Ako je je na dobroj zemlji, to su oni koji čuvši riječ u dobrome i čistom srcu držeje i rod donese u trpljenju. Ovo govoreći povika ko ima uši da ču, da čuje neka čuje reče gospod svojim učenicima ovo vam zapovijedam da ljubite jedni druge ako vas mrzi svijet znajte da je mene omrzno pre vas kad biste bili od svijeta svijet bi sve ljubio a kako niste od svijeta Nego as ja izabrako od svijeta zato vas mrzi svijet opominite se riječi koju vam reko niti je sluga veći od gospodara svojega ako mene goniše i vas će goniti ako moju riječ održaše i vas hoće održati ali sve će vam ovo učiniti zbog imena mogega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 i omrznuli i mene i oca mojega, ali da se ispuni riječ napisana u zakonu njihovo, omrznuše meni zašto, a kada dođe utješitelj, koga ću vam ja poslati od oca, duh istine, koji od oca ishodi, on će svedočiti za mene, a i vi ćete svedočiti, Jeste od početka sa mnom, ovo sam vam kazao da se ne sablaznite, izgonit vas i iz sinagoga, ali dolazi čas kada će svaki ko vas ubije, misliti da Bogu službu prinosi. A tebe, Gospodin, da tebe. Ina Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Ove freske po našim kramovima, braće i sestre, one su tu da nam pomognu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 Konji. Međutim, u duhovnom smislu konji jašuje hača i sve one velike i glomazne mašine braće i sestre zapravo su pritisle душу vozača na izgled gospodara i pošto smo mi navikli Na te situacije sa željom da i sami tako jašemo, ovdje u crkvi kad smo se već sabrali čudom Božijim, jer zaista danas doći u hram, zaista je Božije. Da gospod neće, mi bismo se evo ovdje u ovom trenutku svi i to vrlo brzo razišli. A ima, slava Bogu, nešto u nama, što On hvata i evo nas sabira. Ima života u nama, ali ima i bolesti, i to velike bolesti. I zato je, braći i sestre, važno da danas ovdje, iako ove freske i ne čitamo, ne razumijemo, da ne govorimo sveštenom jeziku liturgije,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 ispljošti ga kao maslinu punu mira sveštenoga i isjedi nesluteći sveto miro i svetoga vojvode jednomu je lobanja mirotočiva svijetva u manastiru Hilandaru i imali smo blagoslovne jednom da je usnam dodirnemo. Je onbročuje sestre, danas ovdje leži ispred nas. Ne možemo freske da čitamo, ali ajde makar njega ovdje ispred carskih dvori posmatrajmo. Kako kamen nosi na sebi kako ga kamen sjedju i kako miro ističe iz njega. A zašto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 on će, i sestre, vatru grijeha i strasti da rodi i goreće zajedno sa onim koji ga je oplodio svojim matskim sjemenom. I ljudi danas, čovječanstvo, braćo i sestre, na žalost, uglavnom izbacuje te plodove, najčešće primajući upravo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 Izađe iz svoje božanske prirode, ali se neodvajajući od nje i postade čovjek, bogo čovjek. I riječi koje je govorio, riječi koji danas govori, su riječi koje u sebi nose božansku silu, božansko sjemlje, ono što danas čusmo.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 Tumačeći anđelima, otkuda kukolj među pšenicom. A kad treba da čujemo riječ Božiju, braću i sestre, nama se vrti u glavi. Mi aktiviramo te stečene grijehom sposobnosti i riječ Božiju, kako ona kreće pod nas, mi podižujemo razne raketne štitove.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 ili tuđ našoj prirodi ili neprijateljski nastrojen pa smo ga prosto eto tek tako i pone što čuli i razumijeli a ovdje braći i sestre govori jedini čovekoljubac jedini spasitel najrođeni i najbliži našoj prirodi jer on je bliži i meni i vama od najbliži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 Mi ćemo primiti sveme neprijatelja njegovog i neprijatelja našeg. Zato je blagodatni štit jednog čovjeka, jedne porodice, jednog naroda i uopšte cjelokupnog ljudskog roda upravo svetoje evanđelje. Ti visoki bedemi, braće i sestre, kroz koje demonske strijele ne mogu da prolete,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 I za sijače svijeta Neće moći da je primi On će sijati oni danas sije oni i jučer sijao On će i sjutra sijati On će do kraja vremena sijati I svo vrijeme zapravo on sije Crtva neprestano sije Neprestano uči Čitanje svetog evanđelja po Mateju Čitava budva braći i sestri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 Takvi ljudi, takva srca, takve duše ne mogu da prime vjer Božiju. A vi sami vidite, mi smo se tego trgnuli. Ništa teže nego usvojiti evanđelje. Evo danas nedjelja, neće proći ni 12 sati. Misimo potpuno ove tekstove da zaboravimo. Potpuno, kao da Bog nije dovažio da do nas u podmainu, kao da se nije javljao u Budvi i u Crnoj Gori, i ne samo javljao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 Ne pripremamo se za susret sa ličnim Bogom. Mi smo se pripremili da ovo jevanđelje doživimo kao susret sa njim. Mi smo svoje srce pripremili da jevanđelje, da riječ jevanđelska uđe u njega. Da ga zakvasi, da ga pripremljena zemlja srca usvoji i da se pokrenu u procesi. Da krene da rađa, da prodove daje.